А в покрив, ніби хтось у чоботи піску насипав. Ні було зрушитися з місця, і коли янководисти із своєю здобичю зникли з поля зору, Юрко таки відірвав ноги від землі і побіг, ніби вітром його понесло на Арунок, а звідти до Ябланова легко біглося Голичукові по юдину плато за кров. А відколи повернувся з Сибіру, майже кожної неділі після тяжкої праці в млині, ноги самі несли його на грегіт, і опертися тому потягу він не міг. Чи то Бог задав йому таку покуту і провадив на місце злочину, спонукуючи до каяття, або ж диявол підштовхував його в спину, щоб разом з ним ще раз натішитися бузовірським чинком. Та як би там не було, Айрко Голийчук стояв щонеділі на заклятому місці вожиннику і відчував, як ноги вирузають у землю і не пускають заглянути в печеру, спуститися в підземелля і залишитися там навіки, щоб не мусив більше визирати з ключих зарослів, і водно ніби це і нині відбувається наяву споглядати, як виводять з гроту найвродливішу на світі пару, і усвідомлювати кожен раз, що ні за чорний Василів чуб, ні за зливу русявого лідиного волосся не отримав він в заплату не те, що пилипової господарки або хоч зломаного цента, а тільки довголітню наругу та поневіряння на лісопувалах за Іртишем. Уже місяць продрався крізь відтя смерек, коли Юрко підійшов до прослого будячем та були головом ожинника». Зупинився і відчув, що та чужа сила не впускає і сьогодні його в печеру, і чоботи, наповнишись сухим піском, прикипають до землі. А може там святе місце, і туди вступу юді немає? Може там і дотепер переховуються партизани, або ж сидять під камінним скрипінням ще до опришки і радяться, як зрівняти світ?» Ой, не рівняйте, не муцуйтеся, хлопці, я вже добре знаю, що така рівність, не буває її в достатку, а тільки вже братстві, і ніколи не жити люмпакові в хоромах, то лише маючого газду можна звести із гражди до бурдею. І таки здолала Юрка цікавість. він понатужився, ступив один крок, другий, а далі земний магніт втратив свою силу, і Голичук з дивною легкістю вихопився з кущів навкарачки, добрався до грота, і при світлі місяця побачив під навислою обрилою щелину. Був то запасний вихід з печери, крізь який повтікали викурені димом три стрільці, а Василь з лідую не встигли і були спіймані у гроті. А в щелину можна було заповзти, Юрко, переборовши страх перед неспевністю, що дихала на нього з нори, опустив ноги вниз, просунувся назад задгузь і провалився в присподню, позбувшись у цю мить набагато тяжчого страху, який пройняв його сьогодні біля криниці, коли впізнав останки своєї жертви, страху перед людською помстою. Стояв безконечно довгу хвилину серед темряви, що вліпили його, немов смола, і в деревіні чекав, що хтось кинеться на нього і здавить лапами за горло. Могла ж тут поселитися за довгий час необжитості і болотна чортівня, проте в печері було тихо, мов у мушлі, і Юрко зважився дістати з кишені сірники. Спалахнув плумінець з під ніг. Пошурхотіли, розбігаючись у боки таригани, жуки, жаби, й саламандри, а посередині печери уздрів Юрко стіжок наколених, ніби ще вчора хтось тут господарював, дрівець. Він засвітив другий сірник, протилив його до сухої скіпки. Вона зайнялася, Юрко підніс над головою того смолоскипа. Гаддя в печері не стало. Розповзлося по щелинах, і Юрко побачив східці, що зводили вниз. Він сторожко зійшов ними і побачив дві інших боках. В одній лежала чорна, непоіржавіла зброя, на долівці валялися риброваті гранати, а в другій під стіною стояла застелена рядном пріча. Юрко потягнув за край рядна, і воно розповзлося, мов паутиння, а сіно на лежаку було сухе і збите. Величук поволі освоювався в новій домівці і відчув, урешті, як у його змарганій страхом душі влягається тихе вдоволення від того, що більше не муситиме жити між людьми, які колись дізнаються про його злочин і розтерзають, мов, дикі звірі. І буде віднині ця печера його довічним пристанищем, а, певно, і могилою. І він погасив скіпку, виняв з кишені сердака пляшку, яку поцупив зганеного стола, набулькав у горло трунку, постелив сердак напричу і лів горілиці, щоб заснути, та сон не приходив, і Юрко мусив думати.